روایت ده دغه صحابي رضی الله عنه روایت ده قال واي ده او هديه له شاتن په هديه کې ور کړښو دل ري وا غډا ابو رافي رضی الله عنه ته او یو غټ په هديه کې ور نو فجعلها في القدر ويجرذو الداغين رپ کټوي کې او په نور داخل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال وی فرمایل ما هذا یا ابا رافع داس شه دی ابو رافع پتہ ورت رشت او ای پیر تا د مورید کو پته لای او غل وی پنوک کی معلومه کټوی باند دین دا اور اور پسې بېریږي وی ما هذا یا ابا رافع داس شه دی ابو رافع فقال اورتو اشاتن اوهدیت لنا دایو گټه چې هدیا کړه شوه دې مونږ ته یاد الله رسول صلی الله علیه وسلم بختو فلقدرې نومدا مې پې کټوي کې پوخ کړه قالنا ولنی الزراء لی چې خوت ماته راک تعالی ده حبیب صلی الله علیه وسلم و یوخ سره ډېر محبت او لې چې به خو یو خدا په خيږي زر بلدی که خوګواله پدی کې لذت وی او دا وې د غندګون ډیر لږ وی, وی اولی چې تراکا نا ابو رضی الله انوې فناولتوه الزرا نو ماور ته چې ورکا ناد الله حبيب صلى الله عليه وسلم خو رسم قال ناولنی الزرا والاخر ورا کما تبل لیچا فناولتوه الزرا الاخر نبل ممورت ورکو سم قالاو بیوینا ولنی الزراول آخر ویبل امراکا فقال له نبو رافی رضی اللہ عنو ورتوی یاد اللہ رسول انما لشات زرا زراعانی دگت خود و لیچی نو دا اللہ حبیب ورتوی فقال له رسول الله صلی الله علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی الله صلی اللہ وسلم ورتوی اما انکا لو سکت لنا وی خبردار ک چرته چب شوی مونږ د پارا لو سکت تا ک چرته چب شوی لناولتنی زراعا فزراعا تا ورا کول ما تلیشا و پس ما او پس د دینه بللیچا ما سکت تا تر سوچیت چب شوی او جویسو د الله حبیب توجه ذات الهی طرف توا رزق او تو لی شراکا دا شان دا انبیاء لیم السلامی که آغای خراکم کئی خو توجو دا برا نو کل چی دا خبر شورو کی نو توجو دا طرف لشوا نو ایزن د اسی علماء لکریم و ای کل ظهور دیوشی دا عالم الغیب نوی پس بیلی دا خرق العادت خدا مشروط پدیوی چه شکران شي او ترديد را بش تعالی <سؤال> چې د الله تعالی طرف نه بډېری دي دا معجزه او خارق العادت شي وو چې کله هغه چې په دولي شي نو درې ماوسل ور مه کمپلې نو شک او تردید راغې نو هغه سلسله کټ شو وای کچری د غغن کولې نو معجزتا و الله پیدا کولاغه نفس به بل پیدا کولا او خلاصې دي بنا دا بر الله حبيب صلی الله رسول فقا لو سکت تا کچری تا چپ شوی لناول لناول تنیز زران فزران ما تبدیو لیچرا کول پس دبلینا ما سکت تا ترسو چی تا چپ وی سمد آب ماین بیو بروغ اختی فتمز مزا فاہو نخل مبارک کنگال کا واغسلا ترا فاسوا بیعی او دبوتو ترفون او انزل رب لاس وین زلد د فراق نفس ني بلکي کم زيون له چي سرات رسيده له وغسل اطراف اصوابعه او وي وين زلي اغا طرفونو دغتو ثم قام وبادر يد فصللوا موجوكو ثم عذيلهم او بيد ثوا بسراغ دا ابو رافي رضي الله انو کوت بیا راغ فوجد عندهم لحمن باردان فاكلا وی مندد دای دا سر بیاق وخا یخا یخشو یو نداغین ایم خوراکو زگر اللہ حبیب وخا بخوخوا او دیر کم بی مندد او دا اللہ دا حبیب لوی شانو یخا خوڑ خو خو خو لیم دا و. او گرم ایم خوڑ لیم دا سمت حلل مسجد آبیان اللہ حبیب جمعات توردنشو فسول لنموزیو کو ولم یم او بیاړو مسن کی او د سونو کو رواه احمد وروه الدارمی او نبی عبید امام داری رحم الله د حضرت نبی عبید رضی الله عنه نقل کړي الا انه لم يذكر ثمدا بما الاخری د غالفاظ غنی ذکر کړي وانا